اللہ الرحمن الرحیم براعتم من اللہ و رسوله الى الذین آہاتم من المسرکین سورة توبہ مدنی سورت تی و کی یوصل دیار لسم نمبر دی یعنی ده جنرس تو بس صرف یو صورت را غلی ده صورت کاؤ سر صورت نصر ندیو جناس سو کوئی بدی صورت کی منصوخ آیات منین و آغا پا غلط یعنی بدی صورت کی منصوخ نشت او دی کې ټوله د جاد ممسه ده جهاد مسلبانې ن نه دا راغلی پس د صورت مع نه دی دی صورتت ته تووب ووي ځکه چې کافرو دعوت د تووب دی او د مسلمانانو د خاص کسم دی یو ټولي د تووب ت ک په هم ده سورة <تصفيق> عذابتهم و مشاقشقوتهم و او سورة البحوث الحافرات البحوث الحافرات سورة ميثراوتهم و ساسرا را تیزهون که صورت مخزیه و توموی شرمهون که صورت منکله و توموی ده ابرت سزاور کهون که مشرده و توموی مدمدمه و توموی مغربله و توموی صورت مغربله و توموی غربل, غربل غلبل چانگ کی خلقوتا خلق سم چانگی سورت مغربلوتم وی مناسبت دو انفال سرا دمرا واضح هده چې بس صحابوکو که بسم اللہم لولی کلی بیخی سده واضح هده عثمان رضی اللہ وطان ہوئی چه ان قصت ها شبحت هم الانفال قستهې لنفال دصورې تووب وا چې او بیان مضمون دا بلکل د الانفال لنفال د مضمون په شان دی سب ووا اول ااعانې جن پس د قوانینونه مخکې قوانین بیان شو نو تش لرونه بهتیرا جوړی چې تریبل به نه ورده پی کننو اعلان جنگ دویم مخ کی صورت کیوی بیو بی اجنا نو دل تاوی صورتو نو اوز دل تا آغا خلق خی چه چا سر جنگ پکار ده مشرکان یهودیان او پیرانگیان او منافقان هر تردا غیظ مناسب جنگ پکاردے درے وجہ سورۃ الانفال کی وی وی وجہ نہیں انفال کی وی وجہ نہیں ن کی په چاژړل راځي تخنېزه را تخنېزه کنه چې راځي لکه د هڅه سړي هغه سموک تاسو ته راګنوړی کیو لکه پیخي کنه راځي څنګه لکه اړېوله د واسو ندی صورت کی صورت توبه کی ورلا غوږ ذکر کوي چې ولې وځه دا کوي دا کوي دا کوي اوس ته موږ خارق تیګنه اوسم چې کم نظر کی غیرت ناراضي رب د موانیا او کوي او عیلل بله جهه انفال کې حجرت ته ترنی وکو چې حجرت و کوي حجرت و او کوي اووب کې حجرت د نوبی دی سلا په سلام چې کر کوي چې خوب پیغمبر لمبر حجرت کر دی که سورت افکا مساله ده جنگ او د قتال خوب بیان ده آغا چاوانی چه غیصه ره جنگ پا کارو یعنی مخ که ده جنگ مساله ویلا خوب قوانینو آدابو دیارو لیوتا اوز جنگ لزین صبح پا وجنی نمخ که تیاری ده جنگ و و جنگ 130 سورات سورات هي سلور بابو نی سلور یسیوی زره که سما خلق کئ 40 تر جان په کار دي او یو کسم چې سو جن کئ بابا کئ مؤمنه السابخون الاولون اول مشرکان سره جنگ وکړ دي د دې بیان کې ترایت نمبر 48 پورې اته ویشتم پورې اته ویشتم آیات پورې زمو اهلي کتاب اری سره جنگ وکړ دي دو نتی سیاسنا ترسین تی سفوری و دیر شم پوری و دیر شم پوری دا ریف لیتا و قباعتنا دره منافقان دکرکی دا اٹتیس نمبریاتنا طراعت نمبر اٹن می پوری د نن من بینوالی تراخرا پوری د مسلمانانو تذکرہ د مسلمانانو بیان مسلمان ته وای دا کاڑے جهاد کی سستی مکو نہ سب حاضر شو ورڑان دیشه که سستی نه خپل فرض او المعال او شوا نو فوران توبو بوازه په توبه کی سستی مکو اصله جي چرتا ته منافقت درجه ته ورسيږي منافقه فوران توبہ ګار شه فتوبه دی وني استلا نو یهودی و پیرنگه با در نجود او مشرک با در نجود شی نو سر با دی او با ایکارت پشی برا اطم اوال ایسا کی بیاند مشرکانو پی او داغی قسمونا مشرکان زن داسی و چا غې سره وعده شې وې وا چې به څنګه نه کو د ځبندي و او ځونه سره وعدنه چې کوم سره وعده شې وې وا نو دا بیا ځو کې سمو یواو چې دا وعدې څنګه او به ماو چې وخی نو مقرره چې وخی نو مقرره نو اللہ رب ول عزت وی چه د کوم سره وعده نشتا مزارې سره جنگ نیولې چه د کوم سره وعده شوی دا او ته مقرر دی او دی پابندي کوي متو شرم شوکا آمين او چی کوم سره کوم نه د مقرره نا غیل ته مقرره ده چه سلور میاشت در تا دیم ده. پده اکی زان پس تاغینا بڑھده دی. تاودا بی بیا. البته یوکی سنبھل لی چه اغا پا ویزا بانستا وطن تراشی. مستامین ده ویزا بانده راد لی ده. د مسلمانان وطن تا نواغتا سمو آیا خو ویزا بانده کال نه این. پورا کال ویزا بانده ورک. تکال نہ وسی صدا له مشرکان وختان بیانې بیا کچا ځله کې سغت شاتو چیرې سم و خره جنگ وکوه دا و جزا دا و دا و جزا دا و جزا نو غټورې سکی اغه خدشات خاترات بیا دا الی کتابو پلیټای دوي می سکه بیانې او دریم مکه منافق غندګې چې هغه دې کم دنو ډېر زیاته درغلي کوي دغه غندګې په بیا یاد کی بیا د مسلمانانو او اخصار امتیازات یو براءه دویم واقعه د حجرت د نبی عليه السلام درې انما النسئ زیاده فلکف سالورم خباتتون ار د منافقانو دی د دا مومنان و اقسام، او د جهات خاص فضیلت دی صورت تا چې سڑه دا غشانتی لگیائی و تلاوت پی بسم الله ویلو ته سجد نشتی لگا روان دی ان اللہ و کل شین علیم براتو من اللہ و رسولی که ویویلر و گناگار امن دی ای سبر خو دی خو ساجد و او چې کله پلاو د سر شروع کوي نو بالکل زورت خدمت او بالله بسم الله دواړه سکی دا خبره غلطه ده چې دی کی بسم الله زکه چې دی کی لب ډیره فودا ده نو بسم الله کې رحم او دی کې سړه نشته دی کوم jubarat او نو قاتل وو بس ورځې پیو بس فودا خبره ده نو قولي ایو الکافرون کوړه توده په بل صورت کې شته نه راغتولی بسم اللہ لکلی قول یا ای الکافرون کی جتاودلہ چ چانرز لکلی ظاگرہ تپوسکا ناغہ نے ابن عباس رضی الله عنہ تپوس کو مشکات کی روایت سے چ درطاوسلہ بسم اللہ ولنے لکلی راہو اللہ وجو ال چ بدرے تھوڑ صورتن مضمون یو شانتیو بالکل مضمون سو یو شانتیو خو ددی توبین نون بدلو او دان پال دوم سو اوله داوا چې ان پال بدرونو شو قناهل شویل دي بدر ناروستو بدر مديني په اول سر کې شويده ده مديني ژوند په اوله دې ماګه کې نازل شويده او توبه بالکل اخيري شويده نازل شويده نو موږ وي جدا و جدا و جدا صورتونه نه انه ګينينه چې بده قتل وته بالکل سو یو خارتو نو موږ زہ پټلوږي او نب... بسم الله وکي بس هغه او وجه ویل دا څه دلندور کار غوري دا وجه دا دا وجه دا ابیا په هاشو ولا بلد اغو ذ بالله ليكلي اغو ذ و من غضب الكفار د څه شي نه زانهږي چې مشتي ته کوي دا چې کوم نیش دی بسم الله ولی ته حرام ندي نه ګونه نه خبر خبر دا چې صحابي په دا واجب, واجب, واجب باندې عثمان رضی الله تعالیونه رضی الله لیکلي نو چې هغه یې ندي لیکلي وسیم مرات من الله اعلان دا بائی کارت دے صرف دا ال اللہ ورسولی اور دا پیغمبر نا اچھا تا الالذین آغی کسانتا و آہت من المشرکین چتاس و سر لغسکرے دا مشرکان اما اغیی دا بائی کارت کا مشرکان پیجر نہیں انگریزیان کو مشرکان نه دی کہنا اغیی دا بائی کارت نا دی وَلَا اُن یاراند yeah, و پاکستانیان از سارا بود و مسلمان از سارا خدایز داربنا براعتون تک ایر کرده ویدہ براعو والا دووی دی اس ویرائیستی دی نوی اصطلاحات ویرائیستی دی براعتون تک ایر نکھا دی خدا نوی اصطلاحات دی براعتون من اللہ براعتون من اعلان دبائی کارت تشلون دی دی طرف الله اللہ نو دا پیغم برنای آغی کسانو تا چی تا سر روز کرده دا مشرک کانو نا دا حاغ دی چی اغیس و خوٹیم نو مقرر پس ایو پیلار دی نو کردی پس مگر کسلور میاشتی سلور میاشتی ہو کردی دا اعلان چی بکم کې کی کی دو دا را روان د اذان من الله رسوله دته ومل حج نل سره د هغه د حجې وی او ورپسې چې کمنه سالور میاشتي ثابت دي لې سو سالور میاشتي نو سالور میاشتي څوشوي لاسه دي سالور میاشتي الله ترځه د کونډي دت ته وګوره چې خذ قاول مړ شي نو سالور میاشتي الله ترځه دا خبره په کافرانو ډیره زیاته غمې دي لې وا گویا مسلمانان وتوی چې موږ تاسو و دا شیوله کتابونه دا نو موږ درن الله سوچت کو اوس ځان رائټینګ کوي اوس ځان څه کوي رائټینګ کوي بس ځان دا سرو رائټینګ کوي اوس درنه موږ چې کنه الله سوچت کړی نه ځنه چې موږ موږ اوچت کړی په دی باندې څه سوځیدلیو چې خو سرو مې چې لاس راځي د کونډې د غو حداد او غمو مونته کونډې وي ولا موږ کونډې دا چې په دې سم څه ارباعتا شورن سلورمیاشتی وعلمو پوشی انکم غیر موجز اللہ چه اقینا تاسونی کبزوری کونکی اللہ را او اقینا اللہ را شرم اونکی دے کافرانو وازانو من اللہ و رسولی او اعلان دے طرف دا اللہ نو دے پیغمبرنی الانداز خلکتا پردلوی حجبان نیم بس ہر یو حجبی دے شاہ مرشا کشمیر رہ محلاتی کرتی چه عوامو پکم خبر مشعور دا چې د جنې پر از باندې ارافراشي نو اجي اکبري اراغه دا خبرويته ده غلطه هر حج حج اکبر دی ټیک ده چې په کوم راز د جنې پر از را فراله نو ټیکته نه ثواب دې زیات دي ثواب دې زیات دي او اکبر اجي اکبر هر حاج دی يا من حج اکبر فارز غټ حج باندې ان الله بری من المشريكين چې کینن لا رويثار د مشرکانو په پیغمبري فايتوبتم ک تاسو وو يسلام داله خطا سولره فايتول لا لې تم کووالي تاسو فالم کوشي انکم غير موتز ذل الله چې کینن تاسو میکم دوی كونکي الله لرا او خبر کا کسان چې کارې کړې په پاداب ګرځې دونکی باندې جويم قسم چې روادي وو فوسر مقررو وو خوس رسول الا الذين مكرها کسان ا کیند تاسو سره ورته کړي راو مشريکانونه بیا کمنه یې کړه تاسو سره معمولي هم یعنی هغې څه کمه اښنه وکړي ولا مزاير علیکم تعاذن ولا مزاير علیکم او مدد یې نکړه تاسو مخالفه کیږي چا تاسو مخالفه کیږي چې امراسته هم دنه کړي چیګنی بل چلې اړي سکړي ورکړي فاتمو ایلیه مادهم پورکی دیل ردی تا وعده ردی الیه مدتهم تر وخت مقرره یقین اللہ مینه کئی زان بچکون کود رفیلو دینا چه زان بچکی در فیلو دینا غیث ردان اللہ مینه نوار کلا چی ووتی اغا میاشتی ازت مندی اغای ازت مندی دا چکم دیل محلت ورکرشو دا تینا مرادی دا ازت دیل پا حقی سوی ازت مندی دا سلور میاشتی چکم دیل سو شو محلت نو و د مشرکان لرا کمزای چې مومیدی لرا او ودی ودی لرا واخروهم او ضن دی لرا واخلو لهم كل مقصد او کینې دتاه په هاری او چوکای کې هاری انتظارګا کې فینتابون کو دی توبو یعنی یعنې ایمان استاره کوه اوقام صلاه او قا ودی او ضمانت او واه او زکات او ری فخلو سبیلهم او خشکی لاره دی یعنې اقا مصلاه د ایمان د ظاهری دو سو ان الله اپور الرhimیم یقین اللارې پهونکې مهروبان وای نه عدم من مشرقینا او کې اوتن د مشرکانما دا بلکې سم کرکئ شا چې په ویزه باندې را شي مستامین چې په ز راغلی دی او ق د وط د مشرکانونهنا وختله فنا وختله فاجر وو پهنا وه ورک ترې چې واوری د کلاند قال الله كلام چې کوم نو واوري فامن ولا ورکا ثمابلهم معنا بیا ورسه زل را زادا منتا یعنی چې کوم لکه دې ځان په امن باندې کړی او د دو په لاره په اقته څه کار اورا سوا سوا یو تا ماږه کثانه منغخته دې نو تو سره درغلی مکو ثمابلهم معنا بیا ورسه زل را چې کوم نو زادا منتا شيخو پامپیر مود زل اله علي دغه محمد ابن قاسم رحمه الله واقع ذکر کې شاګل په راجا دایر حملو کړه زنګل کې شپوا چغې وګغ شوې چغې چغې ته راغو شوې نو پوځیان یې لهل چوغورې ته چلل چوی کتل یې وقضا او یو وسره پندتو دیندوانو مولا ته پندتو یې یو وسره پندتو وختو کې تبانبړول زم دوه نو ملاقات پختو کې بام او د یو تاسو پاندک انو پاندک وسرو او اخزنه د بطې له یو مطالبه کولا خو اخزنه ځبچکا د اغرا او اصل فوجانو را او اصل محمد ابن قاسم ته پیښ کول شهدا ځانانه دا او داش کم دینو ناغارچ او بیا پاندک او دا سری خزن البته فعل اراده کی هغه هغه پندت دغه کو بیاو ټکو رخصت کوي تښتخه خنديره او خزن معلومات وکړل ته ویژه دراجات عهد خدایمان ویژه دی پندت زما خاون تو وی چې ورځنګل کې چې کمدنو یو بوت ته او داویوا خاص کې سم عبادت ستاره بیبي کوي نو بیا و تاسو جانبو گردیو نو آگه ده دتا حوالک لمنو زیر آوستیو او د جی کم دنمانه ده بدفعل ایراده کولا اغواته سیده فوجیانی و سرکل اذا خدا با دا سی زیت ورس ہوئی چه دا ہوئی چه بست ده چه بست دوست پا منشون دا سی زیت بسکی ورس ہوئی چه خدا دا دا دشمن دستی پا سالار خدا او احفاظت څنګه کئی ویدا تاسو ته تورثه چې بیا دا وځو سمه په ځان په ځان چې لګمخ کې شو ایخزه ته تاسو کو میرا لک شو هغه یو دا زمون په فساله راځو تاخذ یو ته وی زنه دې ما سربدی دي می دی ما سربدی اغیرانو یاخذو چې زنه زموږ ما سربدی دي محمد ابن قاسم وته دا فوجيان نی ماته لخر دے بینا ما صرف دی اغه شو فوجيان شو سر اولاد چه درا جائر قیلخ کار شو نو محمد ابن قاسم وته وسخه بتلی شي زکه جو اس خوستا فوجياني تب اوازو کی بس بو ودي دی اغه وته ونا اس کدا غزبل پنڈی تی چتا اغه وته سید چه لگه مخی بودل بیخی دا قیله پا نظر رالا اوزخو لکه ده غده اوی نا که ده غده فوجیو ما تایل آسوا چو زلا بامن نیما بامن ویلانیم محمد ابن قاسم و ده سیده روان و سرا نده قیلی ده دروازی خواله و رسولو دروازی خواله نداغی دینه پیو طرف پل ویدات رازا وی دا اولار بنده دا کوجیانو دي دا سرازوی نیو سبیلو لخته انتا کیو اغیطا وارو پاگی لختی بانی ور دن نکر لغا لوی لارو دن نکر وی دا دیر لار دا دما کوتر دیر لردی دا بوی تو بوی تو کوتی تا اورساو دیال کوت چسم کوتی ور خطورسی دا دا وی آغالی راجہ داہیر پروت تے آغالی وی خجوتو وی وی دا غلی پروت تے وی دا جل لئے اس رازہ بے پکیلہ کے دن نراوستو دن نراوستو چی چابیانی کم دے پلتیوی وی دا چابیانی دا نور ورون ببندی تا سو قیلے تا دن نن شیرات لے پدی سبیل باندې با دن دغه دا غزے ودا مردار پوٹی مدار کې با مردار دغه د پروتي دغه فوډارکی او په دې ځای غواړم چې هغه تابعاني پروتي ور ورکولاو کی نو فوج وړی راځن نکی فوج وړی راځن نکی او یو ځای چې وي پام ان څوم دې تاسو د به وټومويچ دوم د سبیلنا بار کوم بارو سره را لوي چې سبد ته سونه وي فوجانو راواز ور کوی څوک تی هغه ته دراجا خوځه غلی شي لکه څه ویلی شي هغه دو مسلمانانو سپسالار د کافر کرا را د کافر کرا را گلده او د کافر دا خضی سکی عزت ساتھی سم ابلغو مأمانا سم دا مأمانا جاورا سو ادلر آزائد آمانتا ذالک بیاننام داز دی وجناچ یقین اندئی یاقوم دلالم مجنبوئیگی کہ فایقوم اس تحضیزات ذکر کی تیز شا یا رجی وعدہ رکنا. کایف کل مشرکین عذر سراب وجو کل مشرکان الله و زوعده فضال الله لپیغمبر چې خدای رسول پیغمبر د وادی خیره ساتي واستو سوسه خیره ساتي مگره کسان کله کله تاسو را په خوا د جماعت عزت منکه فاستقامت لكم چې تر سو پوری دیتي و تاسو را په واده باندې فاستقیم لهم تاسو پینځه دی ان الله یقین الله شله مین کله متقی امر وم سره بهواده نظرم دا دا تیر کې دوباره کافا یع یو نه دا کا ساوا خابتل ونظررم ک ز روور شي به تاسو كَدَيْ بعض واده يعني را چې دی کمزوری چې کهسی کمزوری تو بیا مذاکراتدي بیاوا ده خو که کله زوراور شو به زیبښت لا خوف علیکم ذین انتظار نکم تاسو کې الا لقدسم لا الله زمم یا رشتدارا ولازم ما اون د وادي ورزنه کوم بیا په اوایم بی خوشاله کې دې تاسو راځئ کمنو را بچو په قلوبان او انکار کې ګنا او اکثر فاطقون او زیات دې نه چې کمن راغینا فرمانه پسرو آیات الله اقرئ باسم الله خواهش الله معنی ایواز معمولی په دې آیاتونو قرآن باندې او د الله په با قانون باندې چې دنیا دا خلک مونږ تک فحشات چې نه دا خوخی نو شده یا باندې خلک دلار لارې د الله نه یقینا بده راځي چې کی لا رکوونه فی ممین انتظار کې ګوارو مسلمان کې د هیڅ مسلمان کې ما ولازمہ لقد سموا وعده او دا قسم دا قلم دی کی ځات کوونکی وک توبا وی السلام او درستې قواقام صلات او باوندې کړې معنا ده او وریکې زکات فایقوا رکو فالدین استاد غرونه دې پېتین کې داو دین کې بیا ستاره نه شو این نما ال اوهوتو فالدین لا فن صبر اصل رولیس دین عادت دین د نکنه صبر ونه فرسل آیات او تفسير سره بیان هم ګایتون په اړه ځکه کوم شګې کوي ولا وجا و انک سویمانم کدی مات کیک سمون استار سو مم بادیا د فضل و ذن خلقونا و تو انو فی دینکم او انتظار او دی و تو انو فی دینکم او دی اطرازونه کی چکم دنو په دین استاسو باندې استاسو قران استاسو کتاب استاسو جون په قانون باندې چکم دنو اطرازونه کی فقاتلو هم تلکو نو و دی چکم لريل راند کوفر یقینا دایتی ریشتې قسمونه دی لعلهم ينتهون كذل ذل زان بچی ویلو زینا د کوبرو چرینا الا تقاتلونا دا بهادری مسلمانانو دا. أو و و و و و آو تا او کل تشجی ولن وجنی الا تقاتلونا عین وجنی تاسو کو نکه سو ما رحم چرې مات کړی ما کړی خللو دنیا واهمو بیقراءل رسول او دې مضبوط تکل کړو شړلو په نبر باندې نبی رسول الله مکه نه راځته نو په ب وکم مره او د شوورکړ په تاسوبانې پهلځل لومب یا سونه نهو شاید کړي لومب یا سره نو شید کړی نور کرام کران کې درد باندې نو شید کړي او د ببد نه چې د ببد سرهغلی دي په د تااسور بتون که تاسو راغلی دي تاسو سر راغلی په بده وکمهله م را هات تاسو لی د دی نه فلهه تق شو حالله ډ لااق چې داغ نو ېږي تاسوې مادار نقاتلو نو الله داوي ایچه او اجنی دیلارا سزا و ارتی دیلارا اللہ پل احسن استاسو باندی یعنی داد دا مجاہد دا جہاد داد دا کافر باندی و اعظام دی و یخزهم او شرمی دیلارا و ینصرکم علیهم او بریالی که اللہ رب رضا تاسولا بذیباندی بریالی که اللہ تاسولا بذیباندی و ایسی سدورق و مؤمنین او یخی اللہ بذیباندی تطرد مومنانو سینه المؤمنانو وای زم غزه بهم او ختم کې الله وسد ظلم نه دی او مهرباني کې الله رب دې تاسو ته ورکړی شیخو ښه شي ولالو لمکیم الله په حکمت والا بلابه حاضری تاسو دا نه ځان دي به jihad نه جنت وختې به jihad نه خو جنت نشته هاه حضرتو اي تاسو ګمان کوئ تاسو پری وخه تاسو تا سو ولابا یارم الله اولانو اختار کردی اللہ کسان چې جی حال اکر اصطاق سنا او نیج او کڑی بید اللہ ناو ناو ناو ناو ناو ناو مومنانو ناو والی جادر حدوث واللہ خبیر ممات عمرون اللہ ای خواندار پارچ کھو یہ تاسو ما کان المشرکین یرج من خواجلو وجوی خوجی دا ہکی جنن جمعتن سکی اندر اصول سرہ در تاو تاو تاو تاو تاو تاو تاو دیر دا اکی نور مبتس پتالونات سیو سو بلسا یا ما کان مشرکین مشرکتا گورا و جماعتا گورا ما کان مشرکین دیمراس مشرکان لرا دا چجور کی جماعتو نداللال شایدین آلان کسیم وینا که همکی اقرار که همکی بخورزان مباند کفر بلای کاندتا دامالهم دا خلق دل دیمارک دل دی جماعت جوری دلشو په نارم خالد او بھول کی واہم شویق اے نبا یا مر مسجد اللہ جمعہونه چې کندنه څوک جوړي مسلمانانو به جمعہ جوړي ته مسلمان مسلمان کارداري چې به جمعہ جوړي دا وکه چې مسلمان پر خدودو سي او ان جی او اس ولاته کوي جوړي اے نبا یا مر مسجد اللہ یقینا جوړي جمعہ د الله وسوک شیمان راوړي په الله پر درست ځای باندې او پابند کید موږ ورکی زکات درا او مېری کی بيد چا نه قولaikum من المعتدين اكيد ییږی اضافه لك شي د اهدن دونکو نا عذاب تم سپایت الحاج آیا ګرځوی تاسو وګور کولا جان الله هر شي او ا جان لو غور کوي ټیک کار کوي جواب عذاب تم سپایت الحاج آیا ګرځوی تاسو وګور کولا جان الله او جوړول جماعت زمن نشانه اکه سیمانه وروړي پاللو پر درستن او جہاد کی پر آردہ اللہ کی یعنی تصویٰ چیزا کی نہیں برابر شو لا استہونا انداللہ ندی برابر لا استہونا انداللہ ندی برابر دا اللہ کو نزبان دے واللہ علیہ دلکوم و ظالمین اللہ توفیق نور کیا و قوم ظالمان و لرہ اللذین بشارت و خوشالی اللذین آمنون رانش اللہ علیہ دلکی دلکی دل اللذین آکسان آمنون چیمان راول دے فحاجر او حضرت کو آزاد کی سبیل اللہ ہے او جہال کو دین دالاکه بیاواله مارم قربانی گزارم کولو په کڑول زان لازم وی درځیوان د الله په ني سدهی کامیاب یوبشرهم ربهم دیور کې د لاره رب دې کوم قربانې د خپل رب نام او کو رضوان رضا مفیا او باغونو باندې چې لوی په دې کې نعمتونه ځای همیشه خالدین فی ابدا همیشه دې کې ان الله یقین لاجللی نه داغه سره جر ل یارهې زمونږ رتدار دي که نه زمن په کسهدي پتدار دي الله هو الله ساح د الله او د پ غمبر په رشته باې اس یو رتن نه د غه کړي پرون منګ وې د غذ په مقع ابو بګر پلزوي پهسه شوی دی پېدل دل دی په دغه کې د احادو میدان کی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل معاملات تم نو سے کڑے وجلرے داسنورم بیر واقعات کی چې صحابه کرامو د الله ربو عزت پر او د پیغمبر پر اشتبان دي هیڅ یو رشتہ ور کړی الله او د هر فن زیاد هر فن زیاد چې کومه خواجو الحب فی الله والحب فی الله الولاء ایماندارو راته ستپېزو موجروه کفران او خپلونه یاران اني اصحاب الكفرال هي اصحاب الكفرال ایمان کدی خو کفرلره په بدل لچا کی ایمان کی او ميه تا ولحو منکم او سوچ واقط دوستا دوستای ویتا من ادستی و زرا اوقلا فاولاکم ظالمون دا که تاسو دې شئ ظالمہ قولوا ان کان یچ سفلا راست سو یادام استاسو یا رونه استاسو یا بیبیان استاسو یا قام قبیل استاسو واموال او مالونه استاسو اقرتم مهاج تاسو په ټلو وی دی لاره تا تصديد وی و تجارت او سوداګری تخشونه کا ساده حاج تاسویری هې رپورټ کې دواګینا شهرګجان مزو ندا دی وقته مې دومره مال څخه کړه اګست دې دیرا څه کی کوټه کې اله سې ځن لکه جو می کیو سړی په شلولاکړو په بنینو نشه پیډیږي هغه ست دی او خرابې فاولو زره او دا غه ان ټیم کله چې هغې لامو چې پیډیږي حاله هغه اوس ميدارو چې کدا چې نو تاسو بیا رازونه ګربیشي وي در شلولاکو مل برته د راښندې تشي په داوبو به پګرمه کینه قرتې بیا ورتل سكوم کذا ته جرد ته وره او تخ شاونا کذا نهګه دلاګا کلا نهګه دکټه دڅوا وروا او مساکن او باندې کورونه ترځونه هغه تاسو په خوې یا یاره چې متړې په کور کې ناشې ګورم ډا ما ذکر شي او دا چې دا په خوا ټولی او دا چې کوم دینو او چې یو شرط نه شي کوباشي وته سم ځاګه نو ترځونه تاسو خو کور دې پسته په هغ دا محبوبی تاسو ته یعنی بلا مغوږه دا غیره دا ټول شیونه یاد تر کنه دا درته څو مغوږه من الله الا الله وَرَسُولِهِ وَلَكَيْ نَرْضَى اللَّهُ نَوَجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ او الجِهَادُ لِطَاعَةِ ده اللَّهِ دَهْبُ کې ځذا ذکرته یني مِنَ اللَّهِ رَضِيْنَا رَضِيَ راتك. وَرَسُولِهِ کِمڅ کې د رَضَاو او جِهَاد زګا چې اوري او توه چې تاسو دغه خوګ دې خو خپلپلپلار ونیو شوهه ما دغه خوګ دې چې ته خپله خوګ دې خو دې ته خوګ دې چې او له عادت ما دغه خوګ دې انا او چوتا او جیحاد لزوزکا چه اللہ رب بلزتویلی چه ارد ای کافر سرسپکا دے ایرامانا یو خوشتا او سوار سکید ایرامانا او چیدار دا جیحادی بکی چودا زکا سکو ذکر او جیحادی کدار تا جیحاد نسو خواگو و جیحادی نسو سبیلی هی تا جیحاد آیاتونا تا سورتونا او دا قیسی دا دیر رمزا کئی خوکوری لکونده کسی دی اق اوزا نزمون او ردیو خوبکل افلشان تیمازا کنید خو لکا ام چې کم زنو لکا بس نور ده اللہ خیر کی خیر او یو یو خویلت رو باید رو باید خدا یکی که زمان نده اخلاس پیدا کلکن زمان نده اخلاس کنا پا دوکان مون مینیو پا کور مون مینیو پا خضا په بچو مون سیو مینیو دا اسی فی ذکم امینشو عالم تدر اخدنا چه په گوری و په کور گویدران که اوما کهان دا خلا کانچه او خبنه دی و جهازن فی سویلی او دا جهاز تلار دا اللہ کی فتح رب بسو دا چه منگه وایو او اورو نز منگه دا حال لی دا چه نچه آوری دی او نچه آوالی دی نو هیش دری بانانو تسکو ناوی دا چه منگه خلال کالا گا جم دا چه خالد زمنگه دی قرآن مجید سر امر دی او د او جہاد دی رب دی او تاودا او تاودایت نا تاودا تا چکنو حدیث نا من گج کنو شروع ود د اسلام او کراچی نو یل جبس خبره دارته چولما ولا کنسیشن شته کنه علماء ولا وکی شته کندی اگر ته طالب کندی شندی کو دو هر یوز دارنده خشمه د جما بکسی دی کنسیشن نه اگر ته درسی رد ورک خلک چریله بکسی دی کنسیشن شهیدان شي او یا کس اولما په یو مخص شهیدان شي شهیدان په یو جنگل ته یو جنگل او یا کس اولما ته وجهاد فی سبيله او ذیحات پر احدا الله کی فتربسو کول غلا پریلا بس وبس کړل دا په داسورتونه پکې راتلنه موږ دی ویلې بیان بس دی د سرهسووک د جهات بیان نه کې د سره په خوا مخوا به کېده چې د د پاکستان جانګو او او به کې که د او هم ک چېته د پاکستان ولووي چې افغانستان کې امریکې سره اخلی جهات دی بیا ته ګوره ک بیا به غمي کوکه دخدا په خبره نه کوخواان د پاکستان په پا خللی کې خو دخی په کل فطرق برسو په انتظار کوي فطرف برسووسه کوی الله وی چې نکوي دې هم انتظار کوي حتا یاتي الله غوې امري الله خپل سزا چي راوي یا الله ستا سزا او دا زبره كون مخکي مخکي یا الله ته زما ناراض شي مونږ د خپل دین خدمت واخلي الله زما بن نه خوخه زمون په طبيعتونو باندې بدا با ګران وی الله زمون طبيعت په دې طرف ته نمایې کیږي خو یا الله تاسو مه قرباني ډیر لوي په خپل اخ خصوصي مه قرباني الله حتا یا دی الله ويمري ترديشي ترا ولي الله خپل فیصلہ او الله توجيه نور کې کوم نا فرمانا تا فاصق وتوجيه دي حال نه دي ښه سي وتوي فاصق اولي څه په کمنه تا خو आवाज دانی ته وبل تکه کوي اتا کم کاپري کونډي کړی لاذ بل فسلي جاد دار و دار و دار پر تا کم سور کاپري کونډي کړی لاذ القوم الفاسقين ہدایت نکی چې کمنه قوم نافرمانه تا یره جی مونږه لګيو هغه ډیر دي هغه سره په 52 لړاکا درون ټیکنالوژی هر قسم مسئلې سره جدید اسلحه سره سي لیس ته او چې مونږه ته تششه مونږه څنګه ووجی څنګه طریقے سره ژوند کوو وله خدای مده نمنه لقد نصرکم الله فی مواطن یقینا مدد کړو الله رب الدوله تاسو کو ځای نوريږي و یو ما هنن خاص کر پرز دو هنن کې پرز دو هنن کې 2000 اوجه مسلمانانو څو 2000 تقریبا 2000 جهکمر اوجه مسلمانان او پالی کې وختي تور لګهونته پس پای زو شو وختي تور لګونته کې جهکمر مرګ لري راځو شو کافرو به ترتیبیو کړه به ترتیبې کافرو کړه انو تغیر د وجهنه مسلمانانو کې لوکو ته کې دا غره رسستیرا او هغه په زړو کې نه نو کې په مکه کې تازهت اعظم مسلمانان شو د جشنونو کو ان په اغیره رسو شو او مسالم رضی الله تعالی او نبی رسول الله ته وی وی ته نو او وجه له حکم ان تی به کوم را تخته دي لیدې د دې څو څو کا لو وجه له حکم تاریخ راوی بیا و تاریخ ټولی کله شي چې اصحاب محمد سکندر رسو شي پا تخطیدلیو راځو ستوښیو دا د نیویجه کمونو راوستو شو نو د دې د کمونو د دې د لګا ذورانه ورکوي نو آغا جان نه هنن دې کمونو یادای وای اوه هنه ترڅو هنن اجازه وکول کوره حکم پا پا وټه کی چې تاسو وریان پیډویډیر والی تاسو مسلمانانه وي مونږ چې کله 313 ورو مونږ غټلی ونه اوس خپل دولت دریو لورات خود چیز لڑشونو رازو با لگونتا که غاورا شو کسغرق پانیسو شو غاوره شو الله لگ وقتی تو ریو جراک والا سکو ورد پر میدان بیا دا دیشو خلق جراک والا سکو ورد پر چی بیا پر دیروالی بانی غاورا دیروالی دی جمهوریت شو اذا جواد کم کسراتو کم خواه و اکیت تاسوریان پر دیروال استاسو فلان تغنیان کم شیعان فائده ادنک او تنگشیوه او تاسو بانیز مکاوی ما را حبت سرا چکندنو تا فرا خوالینا سمو اللہ تو مدیرین یا واری تا و شاکوون کی الله حنظر اللہ و سکینتا و بیارا الله لگلاللہ خفل تسلیب پیغمبر باندی او کمومنانو باندی او راوی لگلی لگ لم تروها جتا سننی دلی اغیل را یا تاسو اغیل لگ نه نگرنو دنداری مچای الله را و لگلی وا اسو الله جنہ او سزار ک اللہ ک سامراجی کفر کلو زالک زالک کری دار سزار ک فرام سمح توب اللہ بعد زالک بیا مہربانی ک اللہ پر دینا حالا مہربانی کی اللہ پا راچاوان می پا دینا پا راچا چيرا کی او الله ری مخن کی مہربان ان بل مشرکون نجس نه مشرکات دندونه دي علاوه آخرون مزل حرام دنه دې کېږي جمعه دې زمونږه په دې کار نشي دا دي هر چي دې ناراض کې نه بیا کاروبارونه څنګه کېږي دا کاروبارونه زمونږ دې سره او ټوله دنیا کې بای باندې دا اواغینه چې کمنو ټوله دنیا تر موږ ټوله شويو در امداد تي بر امداد تي دلته ناراضي دلته نزي په دا بیا خرصه په جواب وائنت ثمائلتم كتاشریږي د غریبانه یغنیکم الله بالفضل ما دار و کتاب سره الله لقل فضلنا خپل وطن کې د نور غنمو کې چې سوایمه ان شاء الله خوښیده الله یقین حکمت و عالم یو قسم مشرکان غی ذکر کل چې سره چې کوم درو جام اوس دویم قسم ذکر کې اهله کتاب اهله کتاب agai sana jo janggege yahudiyaro firanyanu sara jang go kai qadirul ladina huwa al-lahta tawlana la yu'minuna billah iman darawdi pa allaha bani de parastros taray bani wala yuhrimuna ma harama allah haram na ganiya allah haram kidi allada musalman mar haram kade anga usani rawagadina wala الله سبحانه و تعالی مکرر رضی او رسوله او پیغمبر د الله ولا یذینو دین الحق تو. او نقان کی قانون د الله قانون د الله د قانون کې په معنا پونوسی ولا یذینو دین الحق, الحق دا الله د دین مذاصل حق مذاصل اله دې ولا یذینو دین الحق نکانون کې نړوانیږي قانون د الله باندې یعنی په شریعت د شریعت قوانین چې دي نپا معاملاتو کی او پا سیاسیاتو کی پاغبان عملو ولا دینن دینن حق دامت لگ دی نو قرآن کا خبر پلا یو حریمونک دشوان تیرہ شوان من اللہ زینا دھائی کساننا اوطل کتاب چو ور کتاب حد تاتر دے پوری یوطل جزیا چو ور پر اشدت کبن دیتا چو ور کیلی جزیا یوطل جزیا چو ور کیلی تیکس چو بس سیدہ مل بٹک سکو درکو قوائی دن پ و امس و اغرون و ادیو دلیلان یا رجلی پیغمبران منی کنا او گورا کتاب منی سنگ او اجنو نداغی و نداغا ولی تایی ذکر که او اجنو یهودیان او وطالت اليهود وای یهودیان عزیران ابن الله او زر اللہ عزیدین و ادیو بللہ وای افرانیان ایسا دا دلیلان دالی خبری دادی تش پخلوان تش پخلو دلیلی نشتے و ضایعون و نصال اللہ مشابی کئی دی... ځان زان اوی نادا من کسانو سرا چینکاری کڑی دی رضوائی اونا یوشان خبری کئی پشا... خا... پشاند خمرو دایی کسانو چینکاری کڑی دی پخوا یعنی مشرکانو پشان خبرې کوي کلے... چی اغیوی ملائک بناتون <تصفح> <تصفح> قاعتا لهم اللہ ملانت کری دی دی لرا اللہ کم طرف توارو رشو بل پلی دی جل کری دی مولیانو پیران لرا ار بابا زی مواران دی شریعت تا قانون بمدار نه تاوي بن دون الله اذا الا نو يسعذ مريم وما امره قضته حكم له کله شي مگر دا عبادت پکي د الہیه کیو دشته بي الله الہ اذا الله رب سبحان و ما شرکون پاک ته الله دغه نشي ولې استدار جوړي بل فلتي استاد قانون د ختمولو کوشش کي چې د دنیا د اسلام قانون شي ختم شي دای چې قانون ته هيئه کړی دا مضبوط اراده ای کړی دا گلوبलाइजेशन د دې کمنو یو لوی فتنه را او سنی دوور ترا او دای وویل چې د اسلامي نظام د اول مسلمانانو مسنګ خدمت مو دا غيظه لپاره کوششونه کوي یریذونا یتونو رالله اراده کوي چې ملکirana دا الله په خپل ګلوبا مې او انکار کې الله مگر د دې خبره نه چې پور اقریبا الله اگر څه باندې جن کافران یعنی اللہ بدا رانا سر تا الله رسید اللہ ریا غزات ارسل رسول او بالہدا شراب اگلر پل پیغمبر کو ہدایت سیوان دی او کو دن پل کو دن کارا باندی و دین الحقی لیوزی رو والا دین او دا چې ایکی کتول و قوانینو باندی داچ سکار ایکی دل را پتول و قوانینو یعنی انقلابی قانون دی پرون منبیلو نو قوانین سکی ختمائی او دموجه کمنو حاکم کی یا الاسلام ويا ولا یو ولا یو لا ولاو کر مشرکون اگر کو بلګنی مشرکان ريماندارو ان کثیر من الاحبار د امخ کی د کمنو د اخبار او حالو وسر لیډرانو حال ذکر کی شغل لیډرانو ته لګو را ان کثیر من الاحبار وروبان یقینا د مولیانو د ملنګانو خا خا قری مالو صدا با په ناځای ز طریقه باندې دا واه مالو په ناځای ز طریقه خوري کوی اميان زموږ خریبی مونږ سوار جنت زنا دا خبری کوي دا خبری کوي او ادا زموږ په خدمت ته خپل څه څه خدمت ته دا چې کومنه په توډه کې والवाडी وي څه کې په توډه کې والवाडी ما اميان په توډه کې رسی نام عوام مارقری نيا كوننا اموالنا سبيل هدیث کی رازی نبی علیه سلام خورمائی سن فان من امتی اذا صلاحا صلاحة الامة زمان الامت وقت اسم خلق تی چه دا سمش رتول امت بسمشی و اذا فصدا فصدت الامة چه کالا دی روان شر رتول امت شي روان شی السلطان والعلمات یو بعد او بالمولا چه بعد شاہان او بلانس شو سمشو مدار طول به بسمشی حالف صدد دین ایلن ملو احبار رسول و رحبان و حام دن دو قسم بریو قسم خلق کو ملان و, ملان و ملان، او بل سکر من و بادشای آنو دین کی خرابی ہے تین سے ملک ظالم مولوی جاہل پیر جاہل مولوی بے دین سے دین کی خرابی ہے تین سے در دین در در خلق و دواجن خرابی گی. مالک ظالم پیر جاهل مولوی بے دین سے دریو فرکو دوی دینږي قرآنی دین. بل حدیث صدام رازی اے عالم لا یزال الناس مستقمین مستقامت لهم ائمتهم و خداتهم حدیث صاحب کو یتی چې خلق پکمي لا یزال الناس مستقمین مستقامت ائمتهم و خداتهم چې تر سو پوری ګلان سم او څوک ور با چا هم نو دین بسامي دین بسامي شه دغه ذکر کوي شیخ احمد سرهنديره محمد الله مجدد الفثاني اغوي وي عالم حسن امين دين حق خالته عالم حسن امين دين حق عالمان د دينه با اميرا ګرندار سبب کده با چا د غرونو تھړي رسیدنه دي خالتو هم پس لسوسی دین شدن فا احضرو هم در حقی ایشا بنن خالتو هم پس لسوسی دین شدن دید کم دنو خالتو هم دید با سیان سرکینا از کلمو دید دین غلشو ونچه دید دین غلشو پیغمبر دید بارکیوی لیدی چه فا احضرو هم دید نظام سکی پساتی جسودو نام سبیل اللہ بعد دی خلق دین دان اللہ نا والله ین نونه ظوه او سان چې خزانه کوي راجمه کوي چې کملو سرسپین ولا خوونه هافې س الله اوونه لېدي ل را فلار د الله کې او شروع بیاظامین ظور ک ل شم خبر کدي ل را فاضب در د ونېبانې مفتی زل د چار س متزل له وړالي و ملګر مات چ کولا په ما د یو پیر مریدوما د یو پیر شوما مریدوما پیدا زمنګ محله ته تاته شاګرد راغې ناغه ترجمه کولا مولاو میما خوچ دا پروت کوله کارو شو زمنګ محله کې سکیه درس کیږي ترجمه وم بدل سکې نو پیرن پیر سر خوالا مارته خوشاله تذکرو کړه چې دي شکر دې زمنګ محله ته مولا راغله ترجمه کوي ترجمه به سره وکمه د خیرره سره فپیر زمې دا کار به نه کو هما چېلی توی چې ترجمی سره سړی خراببی ما چې خل شوهپیر زم نه راپ ددم په سوچ کې چوم چې دا کوآ مجید خو الله سالوو لړه لګ د خوآ وړله نه در را ل نوڅه پیر س چې کوې سره سړی س کېږي روانی خاببي کې پ سړی را لب قبل ده پیل سمیونمانال ترجمه تا پسکینا ترجمه که دا وقت تیره دو وقت تیر سو وی جا پیل سم پسلان کنز شپاگ می آشتی پس پنز شپاگ می آشتی پس د پیل سم ورته لان ورطمی ویسی جی دیر خوان دیو کاغا ترجمه دیر اپای دیر آلا را کرا تا سویچ پرائی تر سرده سران بی خ پ اب نه شوم پیر به را بد بد کتلله چې خرابدل نور تي که سپیني مکې بسیت را پس رالی چې لورېزن سر را, را نور او اوس پ میاشت پس رالی او تش تو رالی نو نورپ او چې پو شو دا خو زه اب شوم ته را شوي شو نو دا پیر س خراپ شو نه داسېمل به چې وا کو او سا زمون کو ما اللہ کی استای ترجمه که میجید ترجمه ترجمه کن که دی مولان نظام سکاویی اولی بیاده پویی گی دی دو وټک خرابی گی دی دو اٹک سکی گی خرابی گی پانکری خوزان لگ پل اقپی پا خپل اپتبروالی ایس شین منی دا سی دانشتی دانشتی دانشتی دانشتی پخلق والی سنوار کنی دی واجی نی پانکری دیر کم بو جمعک کی وق سکی تیر کی خلق د خپل یو د سکرام کینا هغه غریب په خپل ځلای مزدوري شروع کیه چې کی شروع کی مداره تنخوا ور کول حرام دی خپل ک پنا جائز نه کوو غړي کنه پنا جائز چې کم دنو خو راک نه کیندا پنا جائز زبانه الله وی بالباطل پنا جائز زبانه فل کمالو نسپی پوری ولا ان جو كنا فی سبیل الله او نه فسکیر لرات دین د الله باندې او خبر ک دی عذاب کړو انکی یاوما یعمالیا فینار جہنم فکمار از بانی چطوت کریشی بدیم دینا را پورد جہنم کی فتوکوا برحاجب آؤون نو داغلی بشی بدیبانی تندید دی دو تندیگی گرنجی را بستی و جنوبو هم اول خوند دی و ظهرم و شاکاند دی هادا ما کنستم لیانفرسکم داغدی ستاس جمع کردو دقارد فزوکو بوسکی آبا ستاس جمع کردو این نائزه تو شهوری یقینا شمیره میاشتو ایندالاید الله پولیسونه توله سمیاشتي یعنی میاشتي پولیسودي دولت چې کتاب الله تعالی په لکه دا ورنځ پیدا کړی الله سبحانه و عظمه کا مینار واتون هرم په دینه صلور عزتي دار دین قرآن خلاصته دی په نشوګم اتا ظلم کوي په دې توله سمیاشتي کې خپل ځان د روان دی په هله په حرمت چزنه حلالوی وزنه سکوی حراموی او ونی مشرکان لراکاپ وتن بالکل پورا پورا لکه څنګه ونی تاسو ورو پورا پورا او خپل شي چې کین لاي سره متقیان انو نفسیاز بالکل دا مشرکانو یو رسو مvarphi ویره رت کی د دې وجه جنگ ته ضرورت راغی کړي ولکه کوم یاشتوی سره ورکور ها نا صبرګر ها زبرګر زبرګر چې خوجنګ پدې سو بند اول ته چې را پلان کېنی غني خي يو سو نو بس دغه کو دي چې په څلورم او په کوو وایو دا ټول څلورم او محفوظ وایي دې ته ورسته کوي او جنگه کوي کو بیا ور په سیمه شواب شواب شوکا دره او بیا با هغته چېکه بر س و منمون او رستسته کول مخبلل په خپلهخواخوا مخی کول ر کو لکه من ووا چې نن د سر ده ته خالي راته یا ننتهوا نه سبق بل بیر ن به او بیا چې جمره غې خالي نه منسی زیته نهسی او یقین رست کول داسېواال ل بکوفر کې یظال به به عمرا کولی شي خطا کولی شي دې سره کسان چې نکالي کولی یو حلاله غني بي زتي دې یو کالي ويحرمونه او حرامه غني بي زتي دې بل کالي يعني یو کالي چې کومي بي زتي حرامه غني بل کالي څنګه ضرورت موري خبره ليواثق حرام کړی الله سر سر پکې پورو کړی او ويلو حرام الله روا غړي هغه الله سوجینələم خستکړې شوې دی لرا سو ناکار ناکارا منوږي بلامل دې دی شوې دي والله ولادكم الكافرين الله مروانی هدایت نکې چې کومو کلق تو کو فربانې لذي ذکور دوی سې سورات کومنه ختم شوه یا وې قسم کې یو قسم زبرکل جاوې سره جان پکارو هغه سوق مشرکان دا غيختان بیان کړ دغه چې کومو حالي کتاب بیان کړ اوز آغی پا لیتائے چاہیز طرف کی کم دن رو جنگی گئی وزدرے مئیس تکی تذکر المنافقانوں پی اوزا بس پر